Giro lsoa saldia ostegon bezala zurekin olatzido ate egunon egunengu zeri Eldudan igandian, emaztean nazioarteko eguna, nazioartekoa beraz mundu guzian, uh, iraganen da, ospatuko da, eta uh, gu interesatuko gira kirola eta emaztearen arteko loturari edo pilota eta emazteari nola horkeztu? Bai, biak dira, bon, kirola, kirola zerren eta lehenik uh, Espainiako uh, kirola agduradunek nahizan dute beraz uh, emaztearen uh, lekua kiroletan uh, garatu eta hori aipatu hasteko, eta pilota eta berezikiago, zenta eh, Espainiako federakuntzak, eta hortara mugatuko gira, eh, Espainiakoari harri gaurkoan ez eh, eta eh, Euskalegira ere pixka bat itzuliko dugun, meina Espainiako federakuntzak eh, nazioarteko federakuntzarekin, egin eh, egindu atal berezi bat eta erakusketa berezi bat Madriden, prezeski eh, ganen dugu Kirol Kontseiluan Espainiako eh, Kirol Kontseiluan pixka bat emaztea eta pilota aipatuz, eta informazio rigiari batzuekin zenta eh, gibelerat biziki ez, eh, zengira emaziak bazuela lekko hundibat pilotan. Mende bat egibela dataz? Bai, mende bat, mila bat zion, pentsa, mila bat zion damazazpian, odan, da, ninko nuen ezagutzen datu hau, mila bat damazazpian, dola mende bat helena goberaz, eh, emazteak profesionalak bazirean pilotan, bai Espainian, bai Euskalegian, eta alan nola bazirean amasein eska eh, Madrideko ezker eh, paretan eh, la katedral de la raketa deitzen zen orduan, eta amasei pilotari bazirean egunero partidak jokatzen zituztenak eh, raketarekin, odan modalitate hori ez da gehiago eh, eksistitzen, eh, da jaketarekin pilota, eh, laguzko pilota batekin, beraz pentsatzekoa da, jaketa ere indaktua dela ez da tenizeko gauko jaketak bezala, eta baziren amasei emazte pilota analizirenak eh, ikus gari gisa eh, pariatzaileak baziren, eta amasei eh, emazte oiek beren bizia pilotaz irabazten zuten, ene dugan profesionalak zirela zuten mesterik egiten, eta eh, diote batzuek munduko kirolean munduko lehen profesional izan zirela, beraz, pentsa, uh, ze leku bat zuen eta nolak giren gaur egun. Prezeski, ez azaltzen naut edute zergatik, gelditu den, edo? Orduan, bai, bai, azalpen bai, aniz bada, bada informazioa iniz, orduan uh, erretzen zuten nola jantziak ziren, gonaz, gonakin uh, jantziak ziren, orduan denborako biziki uh, biziki agaroa zen, eh, beraz, belaunaz, belaun arteko gonarekin gona ari ziren, eta, uh, eta, bat, zuten akasta handi bat gero gelditu zen gelditu zen biska bat mila bat eta um, mila batzute hirurogoileian guti gorabera eta hasi zen biska bat um, nola egan gaiten dute emateak um, emate hasi um, eskubideak irabatzen um, jendahtean eta atik galtzen pilotan eta mila batzuunte hihirurogean Bizka bat, ian, bat um, frankismo garai horietan hori galen uzun garai horiek ez ziren baitezpa da ematenan aldeko ara frankisu frankson galaiuetan pentsatu zen kiroluri etzela batere femininoa eta eta gainera esteril, esterilitatea laguntzen zuela eta orduan emazteak behar berazuen marxiton augarak izan marxuen txasa agurduratu eta eta sustut augaraz okupatu hori zen bere hori ziren beren lan hondienak eta hortako etzi zuten beraz eh, frontuina edo hasteko eh, kendu situ zuten emazteak pilotatik eta hori izan zen hori eh, izan zen piska bat argi argia gero ondotik eh, Beris Jensen zenta 81 batean etzi etzida Madrideko frontoinean eta horrok badira lekukotasuna hitz adibidez uh, Isabel Rodriguez, María Elena Hernández eta Juan Iera saipatzen dira hiru pilotari nagusi ziren Madriden horien lekukotasunak agertzen dira eta eta azken finean da erakustea pixka bat argortan gibelka uh, egindugula pilotan Horriekin batean ere, joko edo jokoamolde, edo modaritate hori gelitu zen? Edo badabeti? Az, az, az, az, az, tagiago, ez ez ez ez ez ez, ez baliatzen uh, jaketa pilota laguzkoarekin, orainda dea frontenica, ez dagoen guna, mutikoek ere jokatzen dutena, eh? berezekin, Mexico aldean, benen, Euskal Herrian ere, eta eta Espainian ere. Eta horrekin menturaz buburatzeko, dokumental bat ere egina izan da, hor goi minutakoa prezentatua, or, eta orkestua izan dena, hor Daniel Burki eta Andres Salaberriak egindute, eta hor um, haipatzen da, hoi berriki auk eztua izan da eh, joan den uh, joan den hilabete ondakian, beraz joan den hastean erraiteko maneran, eta hor pilotari desberdinak aipatzen dira, batzuk guretako ezagunak direna, adibidez uh, Maite Ruiz uh, aipatzen da, oino oh, ari da pilotan Maite Ruiz, eh, nafagauko pilotaria baina gero um, Paulina Castillo, mentura zagoitzen zira Kristof, Meksikoen ikusi duguna joan den ireilean, eta ere uh, ahango izako Monik Diodone ordan Monik Diodone uh, zendudan 2008an ikuste, baina hori buruzko hori buruzko pilotari bat izan da eta hori buruzko ere pasakte bat bada dokumentaloktan beraz eta gero Mexikak besti beste Mexikak bat zuetaz eta bo, ogo minutako dokumentala menturaz ezakito ino ikusgai den lekko guztietan minna menturaz balioko du ikuste zinez eh, ongi ulertzeko zein zen emaztearen lekua pilotan duela emende bat laburki ere e, gipuzko Gipuzkoat joiteko edo rikinbukatzeko borroka bat ere, borroka bat eramaiten ari dela, maitek uh, mendizabalean inguruan? Ba ez da borroka bat, eta sinpleki uh, aldakikapen bat bai, bai, bai, bai, bon, sakit, ola, Berak ere hola hartuko luken uh, maitek mendizabale ere zagutzen dugu eh, hanit uh, Eskuali Gatitan eraipatu dugu Espainiaren konduari da baina Gipuzkoako Federakuntzan langile da, eta a, lotua da, biztan dena, emaztearen lekuari pilotan, eta, eta berak programa bat eraman du uh, Gipuzkoat uzku eta hori janik bada urte batzu jadanike eh, emakume pilotaria deitzen dena eh, zinez eh, neska pilotariak uh, plaz, haintzineratera maite intu, eta ez bakrik palaka, eskuska ere, maiderek hori egiten du, eta nahi nuen, oak bat egin ere orta, nola, uh, gipuzkoan egiten egiten balimada lan hori, ze gibelapen duen, manzagun, hiper-euskarriko ligak, uh, kasu hortan ez da bat ez da bat ere, uh, ere programariik, ez da bat ere zinez uh, neskaren eta emazaren lekua, ahunt uh, tipituada, eta naiz eta badan, eh? eta hemen ere haipatu dugu, nintzetan maritxuzet batekin, edo amaiatxeliko batekin, baina bada, daun badira partidak, badira xapelikoak, baina ez da olako ikuspegi horokogik, eta ez da deus guti egina da emaztearen garapenerako eta integazioaren pilota munduan.